بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی تعشیر اہل زمہ اذا اختلفوا بالتجارة کتاب الخراج والفی والعمارت تین نمبر باب دے نا خراج متعلق مسائلہ سپرون ذکر شو دے باب کیا مدغہ مسائلہ ذکر کئی دې بابا hmm. مقصد هغه لا دی چې کم زمياني نه کم کفاري مسلمانان دو په ملکت باندې غالب شي او په روان دي کم اجزيه یې دو په باندې کم ټیکس کې دي هغه اجزيه چې دا نه هیتا خراج وې او کم چې په هغه په بدنونو ټیکس و دې جزیه ویدی دا بردیو نایسته کیگی خدا باوکی جدیو پا خپل ما ملکت کی وسیگی پا خپل کری کی وسیگی نا غینا بال طرف تنجی ومستلا وزداج مرشوات چید دغا زیمیان خپل ملک نا بل بال طرف تراوڑی یا دیو خار نه بل خار تجی او دا دیو سره تجارت سامانی دا دا سامان فباره کی صحو کم دے دی باپ کی دا یہ بیان کئی فی تاشیری احل زم زم او شره استل دا دا دا دا دمیان ایز اختلفو کلچ دیو تگ را تک کئی بی تجارتی تجارت سر مسالنا پاکستان دا هندستان ونی او او خلک چې کوم هندوان سي قانون په او باندې بعض ما کو خارج مقرر کړو په او جی دمو مقرر کړو دا خارج او جی دی به ورکو چې کرا د غرتي کو زا هندستان نړیوال دی پاکستان د تجارت ما درو او واګه بارډر راول نو دغه ځکه کې ردیونه چې کوم ساسي کې نه 11 وروي او کونکس یالتینان چې نه یت عاشر وې هدایت تاسو دا ویلی شاشیر اغه چاته وې چودرولې وی اغه لر امام فلا روان اخلی اغه د تجارنا لسمه عشرت یالي او دام سلام تاسو ترشتری را چې علवते اخلی چې حساب تورث او حوالانی حوال بشوی نودام السلامتا سولتیل وستلیدہ چکلی او تاجیر پا عاشیر وانی تیرشو ہوں او آگئی تا پوسکو چستا نیساب پورا دے و آگئی ندے پورا و قسمی او خوردو یا حولانی حول ندے شو پسمن تستیر پے گیریش یا ایدائی سیوی چی ما پخار کی بلدے کیور کڑلے و شرر او یقین پیدا شنو پیامتی نغیستی کی تغا مساله د زیمیانو دا داغونه با غیثه کیه سیشه یاو تلسمه با غیثه کیه یا نیسپ کی العشر با داغونه با غیثه کیه لک تب صدر سروان او کچرتا حربیانو لک اس پاکستان و اندوستان منکی جنگ دیکن حرب دی او داغونه یو کستی غرور دی ناغنه هم ٹیکس با غیثه کی خواله چی ترسی کنی حساب ترغمان نه رسېد نو به ته ټاکه دې شي کڼې شي لسمه د تجارت د مال نو کزمنګم تاجر نه ایستو نو به دې اخلو ته دا غوډه حساب ته نو راته دې واغې ستوېت او کا هو زمنګنا نسبول شراحلو دې نسبول شراحو کاږه زمنګ تاجر نه نه ایستو نو مونږ به اخال او نه او کاوز هغه تاجر نه بالکل ټول واره د سروم بدای شي نه کاوز کته زمونږه اسلام حقوق انسانی غي له اوپر ان دو ټوک خو پینځاني نشته د مودې سره حقوق انسانی نشته انا د سيكس رشتي او اسلام کې حقوق نشت. انسان نشته موږ متنار اچھا اوس دغه خلک د باب کی داگی بیان دے چیزی میان دے سی اوڑی راوڑی جو سوی تیخلو نو آنا پو حنا بیلو مسلک دا دے چی نیس پولو شرب تیخلو و او حولانی حول شوي ایمام مالک سے وی چی دیو نبوش راستے کی کل ماں مر کلم چې دے په آشیر تیری کی نو پنیز حولانی حول ام ندے شرک نصاب ام ندے البتہ کبا غلط چې مکیه او مدینه د زیه نو مکیه مدینی مدینه والے تیری او دا او په بازیتانه کې ولاونه هیڅ په لور شرعست کې امام مالک په خپل سند شاید تاسو سره فلمي مو تاګ عمر رضان عمل ذکر کړی دی چې کله وا با ترا دل عمر رضان هوبطه او په تیر کې نسپلو شرهسته او نور ج کوم شیناو ځای ته کیタニ وي لکه شو او دغه شي قنځله شو مسور شو ځال شو چړی شي پاکی بیت پر او شرهسته او د مقصد داو چې مدینه منوره او مکه مکرمه کې د غلی پروانی راشي چې نو زمانه زمانہ کې داوتر ګاری تیره غلی ژوندون د غنمو د دې کې به داونه لګي تجربه بار بار شي ا دې نور ته ضرورت نه و نو نو خو راکو پر اوش راځي امامي شعبی مستقدره د دنیا د نمبر شپ جی دیایي ته کی یی په سوسه سولاشي صدقاو شرداو د غونو نه استي اما دا خبره چې کچته داخله کا حیجاز تداخل شنو سو کم دی اول خدا را چه دی با نپر خود اے حیجاز تد زمینه مقدس از مکرده سلاه و تقریر ای خافر دی کبیل پرد و تقدیر دیولتس و اعظم اعلیه شو نو عشر یعنی سپل و تایس ایس این امام رائی این داری و خبر دان چه کبار باپ پاج حجاز کې دریو روزه دي یا دي اجازه تا وتا نه لکه دیوال تیمه په ساده څوره د امامي شافعي سند مسلک تحقیق دي باب کې چې مصنیب کم حديث کر کړی ده نو دای حق فلم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما والنسوارا خبردار او بلنا ل شو شور په يهودو نه سوار دي نشي او مسلمانانو نه شور شور جمعه د عشر د لسميتوي دي ګراله چې لسمو د يهودو نه سواراوناستي کې مسلمانانو نهستي کې ښکل جوړس د کتابو زکات کي برائش او تاسو خو به هدايت پیښه وغيرها کې ته خبره بار بار کوله شي د مسلمان نه کوم صدقه کې سكي دغه دوه قسمونه دي یوس در کاغذ دي جاره د نقديو سره د مالی سره تعلق کوي باقي او دویم اگر تی د زمټی کم حاصلات تاني او غیر د مسلمان نبهوشره دې کیو دې کوي جنایته ځان نما دې له دیر کی دو شور نو مراد اغلا سمانا چی مالی تجارت نه جسے کی چی کلا او زمین و مسلمان آشیر او مسلمان چې کم مالی تجارت تے ناگی ناگ او شر نا جسے کی راگی ناگ او شر نا جسے کی او کم او شر چیز کی ناگ دانو نا جسے کی پوش ہوئی تاسو ہاں نئی پوش ہوئی دا حدیث لري د سند کی کافی کشمکش ده خدایي حثيل نه جوړي ابتداي یو صحابي مجهول نه حديث نقل اور پتیریویت کمدار سری دفا کې لفظ زخراج دنه بیا خو ششكال نشته زګې ابتدا ان په مسلمان باندې خراج چې نه دانی شو دکېره ابتدا ان دا خراج ابتدا ان نشو او داجک مده نو دا د یهودانو سوارانو په غوانی کیدا اندنیو ذکریش الله الله قال خراج مکان العشر یو مسلمان دا چې چا لګللې دي د دار الحرب او د دار الاسلام لپاره تفسیر وکړي جی اسی دار کوشدي چې وګورئ ده عرب رشدی که تفصیل تاسو گوری نوخو خامنه ده ووالتی که تیسو خط تفصیل گوری سریا باگی خلق خودم را تفصیلات کرنیسی سمنا قاضی مبارک عیلم نید شطول قاضی مبارک سوی ختم کی گنا مصاله عیلم کنید آخر تورس چې تو گو ریس هم نید و کشمیری رای محولا دائر و خبر کرنا کہ مسلمانوں حکما اسلامی پی سلیوی نہ دانی نہ وہ پہ اختیار کی دانی اسلامی پی سلی رہو پہ اختیار کی نہیں اسلامی احکام اگر کمونز پا کی گی روجبکی نیولی کی اسلامی امور چیدیده دو پا اختیار کی نئی او دعو دو دو مسلمان سرا معاہدام نئی سلحام نئی دایتا غدار الحربی نور پا کی مختلی پا اقوال وید اوې بكر ابن وائل نخلمامان نقل کوي چې ما په انبر اسلام ته وځه خپل قوم نه لسما یې سمه لدین موږ خرج چې مال تجارت نه کماو اوه نا دغل سمیاه تل په يهودو نو سوارو دي مسلمانانو باندې دانش دا حدیثم دا اسر لگی او دا تغلب قبیلی اسر لگی دا او اسلام خاطر عالم مسلمان شو نبی علیہ اسلام خودو او دا خبری راتمو خودو چیز بسنگا صدق قدق بالقوم ناخلم نا اغچانا چی اسلام ایراموڑی او دا مسلیماتا او خودو دی. دا زکاة او دا منزده سی با او دا نبی علیہ السلام خاطر عالم او دا پیانبری سږي دما ته خود لري او غوมายت کړلې لیکن د صدقې غاره کې لك شک مینه مینه یاد کړو آیذر خپل قوم نه الله سم د مال تجارت نه نه شه نبی رسول اللهینه انما العشره للنصارى ولهم الله سم د مال تجارت نه کېوند او زشوري پر نصاراو مسلمان باندې او شرده خو پږو کېده حکم چې مال تجارت نه وکړي او شرده ها رباعی منثاری اسلمیر دیو نو روایت ده چمګ نازل شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره خیبر او دنبی علی السلام <سؤال> سرسوک چود دسرد اصحاب دنبی علی السلام نا او مشره خیبر دجانب ده او دن رجولن یو سڑی ماریدن سرکش و منکرن بدشکلا بدخوی سڑیو فاقبل رامقام اوشو نبی صلی اللہ علی سلم تنفق علی محمد اے محمد علی السلام آلیکو ما یهلالی تازپار انتا زحب حوف و مرانا تاسو زموږ خره حلاله یو تاسو زموږ بيغه خره یو تاسو زموږ خذي وډه مقصد دا یو کلي او پرې ترسره به کرام مذاکرونه کوي نو او زه شهيني سلام تخقیق نه بس معلوم شوی چې بای صاحب کرام مذاکرونه کوي او دا خره اسلام خبري نری او وی اے عبد الرحمن ابن اوپا تورشا خپل ازباني او بیداواز وکان الا انال جنت لا تحلو ایلا لی مؤمنين. خبردار شای چې جنت نره حلال مگر دمومین دفاع او دام خلق و توویج راجم شیمان جدوانیج تم آولی سرات دائی پچ تم آور راجم شو بین بیلی سمدیر پارموزو کو بیپاس دوار نویوی آیا گمان که یو پتاسکی مستقین پتاسیالک جڑڑا و انکی علا آریکتی ہی. خولتا کیا بانده تکیاد دردوالی او مزیدار نیستی ده کنائی دردویش اشرتنا او در تکبر او در غبلتنا او گمان کنچه اللہ فاظ مره حرام کردی ایسیز مگر اغج پری قرآن کردی دا خبرې کئی نسی مختلف و الفاظ بانج نبی علیہ السلام دا مضمون وزیح کردی مشکات کم تاسویی لی خوالا خبردار و این نیزه چیم والای پا قد وعظت و عمرت و ناحتو عناشا ما وعظ کرده عمر بکرده ما نمی کرده رشهنها انها لمثل قرآن چدا پرشاند قرآن دیو اکثر یا زیاد دی و ان اللہ تعالی و یقنان اللہ تعالی نحنان رحل کرتا پارتا شیف کرن دالی مگر پیجازر و لا دربان عیسائیهم اونو وړاندې نه نهه وداګه او نه وړاندې مي وداګه کله چې درکیتاسه غوښت دي نو دې دا خبره ثابت شو چې په اصول <سؤال> او د قوانې او شي خو به اصول دا و نه شي کوم نو دا و مې وینم په اصول خوراک دی کومه ټاکه مې کړې خراج کې دا نوردا شي تیسمخه ښه په نهه قبله لري او درين دروایت ته چې نبی لري سلام پر مهالو کې رښتیا صبح جنگيږي یا بم سره تاسو به غالب کیږي په با و باندې نه دیوب دان بچی تاسو نه په سبب د خپل مالونو مخې د خپل نفسونو بچو تا مقصد تاسو به چیز یو ټیک سر کوي چې تاسو دیو ته تا سونه وایي او بچو ته سوه سنین به او ستازان دي یو دی مصدد بل بسید دی نو سعید وہی فقہ حدیث کی جو صالحون دیوبن تا رسول کے رسولہ بہن نے آبا بیاں دوڑو یوسانی نے فرات سی و منم شأن تا زماغ لے دیونیو سز فوقہ دار لكم دتز پارن میں جتواخر بس کو مانی چ سولہ شودا اگر مقدار باخر خدا دین زیا رسل صفر جائز ندی دا حدیث چې نقل <سؤال> لري دا دی اسوک سانو د بچو دا ثبوت نه بیره سلامنا ورخولvarphi ران نقل کوي دنیتا په حالې کون د دې ابناو کې چې دیو مز دې نسب ولې خپلvarphi ران سره د دې دغه ابنان دي چاډېر کشراني کړه چې ورته وایي نه اغنیز دی ابنائی دینی تر محصد داری منہ حدیث متاسل دی اگر نبی علی اسلام نقل کئی ہے جنبی علی اسلام پر ماری علی خبردار منزولا ما معایدان چاچی دمو آئیت سر زول مکللو او انتقصا ہوں یای داغ حق کم کړو او کلفہ فوقتو آتی طاقتي مکلف وو اغزر د پات طاقت دا غنه ای دا غنه بغیر د خوشالۍ د نه پتا فان حاجی جو زو ضد مقابل هم پر ز قیامت دا خلق تر <تصفيق> نه تا انسانيت وای اسلام کړي پخوبر کی دا نشته باره په بیان دې چې مسلمان شپه باقي کال کې اي په د دې زشته دا خبره خو واځه مسلمان باني مسلمان شربه با دې نهي دا رنګ رساله حديث کې هم را لته نبی سره مسلمان جیزی زنيشته دې خبره ذکر کوته ضرورت نشته څنګه په حديث کې را لته نبی سره مسلمان جي زنيشته دې و جنا حديث کې نو سوبيان راي تپوسو شنو اگر دې جواب وته هغه دا ري چې جيزيا چې په يو زميबानी خولې او دا د ټول کله پر خولې کې او دا زميش پګ مېشت تیر شي او دا ني خپل د مسلمانانو باقي ما دې کومش پګ مېشتي په حالت د کوپر کې د موحد هاي کړ دا هغه دې دې پرشتي کني دې کراج نه نه شي ساتي شو بره وته دا مقصر نیزا از لما کلچه اسلام راودی فلا جیزیاتا لینو پدبان جیزیات نیشتیه بس جیزیلار خطاب شد او داغا دا مسلک دو دا دا جمهورو ده او د ایمه و سلاسو او داغا دا د ایمام شافیقی و روایت هم ده علوت <ساس> دا اغبالی و روایت ته داغو دا مذر کتاب شرال اقناع کیزی کرده د دې دې دې مين نه ساتي دې کریټ کومې ز کال کې راو مسلمان باندې ودا په ټول کال کې دي ورکې وحدت کومه خشوده یې د ليله یې ساتن بسم الله الرحمن الرحیم باب فی امام یقل علی المشرکین دې باب دا خبر ذکر کەی لمسلمانانو کوم مشر له لمشرکین ترپن که صحی دی راشه دوی قبل اول شي غنش ما دغه بیان عبد الله د بلال رضی الله تعالی او سره کم بلال چې کوم مؤذین د نبی علی صلاتو والسلام بلال بنو رباح حضر جداعیسی میلا شونم په حلم خار کی حلم داد شامی و ساحلی خار لی زمان پری فوقحاو کی علامک که آسانی سی هم لداغ خارو سیدون کی رئی لیکن بیلال رضی اللہ تنہو د علیہ السلام دا اپات ناپسا دیر مدینی منوری نواتی و تره شام او بیا پا شام کی اپات شوئے رئی دینه ته واپس نه درانه وقمه کیسه جي رازان دي اذان او شو خلق وي ادا جي ال صحيح روايتي نه ثابت نو دتر ميلاد عبد الله حزنيوي ما وي د بلال ما ته بيان وکي چې څنګه ونفق در رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه د بلال چون د نبي رسول وزیر خزانه الله پاک پټلا مقام ورکړو دې وزیر خزانه د سیدالکوینین صلی الله او معاذین د مسجد نبوی اندته ما وروخ خبرونه درلوده چې د علاقو او اذین نری دا د هغه د جې مو اذین دی په موجوده چې دمنځیږي نبوی د مؤذینا او مؤذین. د عربو د قاضی و قوضات یو او داشت ردیو تنخاگانی میوشن او کما گارڈ چی قاضی دا گوری در در اغم ازین امام لام او قولتماوی ای بلال ما تنبیانو کاج سنگوانا فقد نبی علی السلام او اوی بلال ما کانا له شیعون سنبی علی السلام داشت مستقیل کون تو مز انا الذي قال <سؤال> ذلك ذهقت شما بنيګرانی کوله د دې منه تر په دنه ویلي سلامنا مرض باته الله تعالی کومه نه چلا پاک دغه رب اوس کړه او حتا تو چې پهات شو صلی الله علیه وسلم انداغه د به ست نواله تر وفاته پوری د ټولو وختوم وما د نبی کریم اسلام د نفقاتو نگرانیک ولا بشریبه میکونه ود نبی کریم اسلام ستريقه وکانا او نبی کریم اسلام اذا مسلمان مسلمن شکل وراج نبی کریم اسلام ته مسلمان فراه او نبی کریم اسلام بغل را ولدو عارین پر بند سرندغه کپڑے لباس مناسب نو نماتو امر وکره ته بلاله قرو ما د چا نه قرض وکر نو به وا دغه د پااره بر د ما در و او او مله توامرکلو دغ ترې کوه ما به قونه کول بیا ب چې د کم طرب نه سرله نې سرات سلام باغ ما را قرض کې بیا د بل نه قرض دا زمونږه استستا د پااره خبره د چېیرکه. تازویږي کوم دېنو پاره یې د پراغت نه بس به شیطان تاسو مې ښه ترڅ ما څه مرخنه راځي چې کله تاسو دینی خدماتو کې مشغول یې د ټوله لور راغنه و تاسو دغه دنیا په باره کې دې توڅو دې کې ناسي او تدریس کې ای امامتی کې یا خطابت کې یا اذان یا بل خدمت کې نو استاد د دنیا دارو او خلق ترخاګاونی کې دیر دیر تفاوت د دا, دا خاص مناسبت نه ډیر تفاوض په نظر راځي د قديم زمانه کې دنیا دار او خلقو چې کمه دي لګره ادارې چې کم م شروي مدارې ادارې د مشر تنخوا یو نیم لک روپۍ او استاد ردی ادارې شیخ الحدیث لګه تنخوا 10000 منر یو نیم لک او 10000 روپۍ دې سم مناسب دارخنی ومتوس راځي خو بیا ومتاس ته نګېل اترام په زندګۍ سوچوکې دغه صحابه او د حدیثه قولي مغه ته کوي چې دنیا د ټول نظام پرې روان ورځ غريونه قرض بل تور ورکو د بل قرض بل, بل تور کوو خو یو ځل کومې ته اعتماد پر مخرب وایي په زندګۍ هم ډېر خوی چلی تېمار خرابې د دا مقصود چې بازی انسان دې چا نه قرض ونی کنه نماز بیا په خپزه ولا نارغ یا نور کوي چې نور کوي نو کبل اورز د ته ضرورتي ناته غصله دردمن کړی کده وتا د په تنو خبره د خلق او حسن حسین و جالي نوم ول نور کوي نو دا دې تمال خراب و نه بلکې دي چې چې دا خود غریبې زمانه د چانم قرض وکړلو نو د دې تمالي چې تاسو تمیاش پر په تو باندې زميشت ورضي شو پدوره دي مخه قرض وا بلور دي ډېبیه ضرورت علي طلب خوشاله قرض درکې دا دنیا نظام دی یو برچري د حکومتونو ټول په قرضونو روان امریکا هم دیونه قرض کړي دا بل قرض کومه غټه مملکت نویری ترام د قرضونو خبره دا نظام ټول پدی روان دی اعتماد بهر حال په شي تاس نو ما وقرض وکړ تاسو دروازه دا عمل دما جاری وحتا تر دې تر دې چې ما ترا پېښو سره د مشرکین نه ما ته وی ابلالا ان این دی سا ما ترا پر اختیار نه د مال دولت را تړ دې پی سي فلا تستقرض من احد الا مني قرض مکه و د اچانه مگر زمانه نه کله کله ودا څرځي چې پدې خلق جودا سيوم مبصرتي اغبست بدنامي ک نم ده پاج ما هو چې لكله دیو نهاله ګله بله نه دا یو کژونه تم سره د عمر نه دا فقال تندا کر نوکلو فلم ان كان ذاتهم کر چورش تودا تمودس کولو ثم قم ودا سوق وسو قمتم بهبازم لي اذنه سره فذل مشق قد اقبلت من التجار نا تبا مشرک ما مخ شو په جماعت د تاجران نور فلم ان چې کله زول قال ما تی وي يا حبشي يا تورا قل دميا يا رباه حاضر يم څنګه چي دي لبیک مخاطبته ذ دې اضافه کیږي نو غائب تم کله کله يا رباه فتجهمني نماز طرح سختي مخالخ تجهم دي توي جناكارو دمنا تي خبري انسان لارست قول له تفسير <تصفح> وقال لي قولا غريزا ما تستخ خبری او او ما تي اتدري كم بينك وبين الشهر تاتطدا چې سمرا فصير دستا او د مياشي ميز دي چې کوم نيټه مې د سره پک انسان داسې کوي سپک انسان داسې کوي خلق شرموي قال بلال قلت ما قریب قريب قال ابو شريك انما بينك وبين اربعه سته او دغه نه دې په منك تلور روز دي غره په دې تلور روز کې به زما قرض ما ترا کې او کډی را نه کړنو په اخوذ په بل نه دي عليك نو سم تا در په بدرګي بچتا دي فارض دكتر غنم واپس کوم دي ګډي بده باندې ساتم کما كون تقبل ذلك لکه څنګه چې دینه مخ کې توی او تا ګډي ساتلې تمره سره خبره شو فحذا بينه ما ياخذ به انفس الناس نورال دما پرله کی خفغان او پریشاني اغه چي راضي پروند خلقو کی بداسي موقع واني حتا اذا صليت لاثم دا خفغان می تیر کلو تیر کلو تیر کلو تر ديځه د ما افسر موږ وکړو دایجي اور اذن غزان د وې بچارې شنه و ته پته نوافت شو د اللہ پیغمبر خفال احل تا ما اجازت طلب قروف داخلی دوسفن نبی علیہ السلام ما تا اجازت میلوشو شو اللہ پیغمبرہ بیعی بی انتو اومی قربان دیسی ما پلاس دانا اوم ارزمان اقنن مشریک آغا چی ما باتی قراز اغیستو ما تا دیسی و دیسی خبر کرلی و لیسا اندک کما تق زیان نیو ساسر نشتی آغا چی تی زمانت رب نادا کی و لی اندیون زمان سرشتی و او فازی ادرغه ما شرم اون کې لري ذکر یې راتوی نه کې بیرته نه نتما ته اجازه توګه ابا کاځه او تختم الا بازه او لای احیای باز دي قبيله او اسلام را وړل تر دي چنيب کې الله پاک په رسول سلام ته هغه يغذني جاءيدا کې زمانه سوله راشل متاغه <متحدث> پوری واکيم کومه بیرته دي نو دم حت ته دیوري جاتے تو کل اخوال <سؤال> پورتر آلمان نا سامان میرا غن پلو و جازتو سیپی و جرابی و نالی و میجنی نما اخوال افتورا و گرزوالا اخوال گوڑے اخوال پیزار اخوال دال اندر رسی دسرسر پدیغ رضمانی حتی از انشق عمود السبح الاول اردتو انتلقا دا این پدیغ رضمانی تکی ہو جیسار با تخت ما تیارت ویدغو تردی چی کلا وچاو دا ستندس هر اول مانا سبا صادق راو خطا ایراده میں اکلم چلال شما وطاق تمتا فیضا انسان و نیصح نا ساقیو انسان و رامن دیوالی یدو یا بیلا اوازی کو یا بیلا عجیب رسول اللہ سلام اجابت در رسول اللہ سلام وکر فانتلقتو نظروان شما حتی نبی علیہ قاتر عالم فاذا اربع ركيه بني حاد عليهم ان احملهن ناس فصلور اخيه كان ولا شوي فغوا بنداغوا مال را الله سبحانه وتعالى بيد المال را ما اجازه طلبوا ما النبي السلام زيره اخلا قد جعك الله تعالى بقضائك فتعزر الراوست ر تعالى فركول نقرت ثم قال اماتر المتر رکایم المناخات الاربه ایتانی دل اغا او خان کنوالعشوی سلور بایولینا نغماتر این لکر اقابونا وما علیهنا سا دا پارلین حتاب اختیار کری دا غیسرتونا اکمال چپا دی پروت دی ف اینا علیهن کسو و طعامن اهدهن الی عظیم فدک اقین پدی بان جامیلی طعام دی چهیدی کردی دی در اماتا مشر د فدک علاقی ترجمه <ترجمت> الباب د <دغض> جزم <ترجمت> شو چې هداایل مشرکین امام قبلی هداایل مشرکین چون کدام یهود پک او غ مشرکین دي به اسلام دا وه هديه قبوله ما ته ودا قبول کا وقزي دی دینه که فل قرض صدا کما خرځه کا مذاکر ما وکړو فذكر الحديث يمنه کی خبري کنز العلماء کی بلا الا مجمات ناث بن ابي الاسرات والسلام ناسب اجمات ما سلام تو اچو نغمات ما فعل ما قبالك سكر اگتی سسرو قبالك سسرو لبدی معنی ہو جس طرف تو سسرو ما, أناه ما, ما الله تعالی كل شيء الله پرو کو شيء کان اعلی رسل ہو پیغمبر اسلام نے قرض پاتن شوری شی نبی علیہ السلام میں د دغه ثمانون ناتکم په دې کې رغور سپاتشوري مې اوغ نغماتوي انظر ان تريح حنيننا واورا دا خبره چې تمات ارام وینه به ورس پېني لستو بداخلنا لا حد ذنيم داخليدن کې پېچا خپل هل بني تديجت ارام مات رديو نه ونه ورس او کرچنی به السلام من ذکرم اخسن زیرو ختم ماتي ما فعل لذ قبلك سوک الاغتسال ترونی بغیري <سؤال> سوک ماغه <سؤال> زما سنیو د ماخات سوګنه درا غره او نه به السلام دا شپه جمعهادت کیتی راخله او خاصه الحديث ديګه متخبره وا ته دې ذکر د ماخسن من یوکلو کبلی کورز بیا بلا تیر شوش پراله یعنی مين الغرب زیراخت ماتي ما فعل لذ قبلك کړلې هغه دي تاسو سره مې خبر اراحک اللهم الله ارا رسوله تاسو دغینه اذا الله فی غمره پیر مخصل درته اعمال خلق ته ور کړلې ایشنې بارش نبی له تن په مل کیته نپریخ نو فكبر الله اكبر وی لله حمد وی شفقا من ایدرکه الموت عند ذلك د وجه د یری د دینه چې مرګ به داندېتی داندې بچو د نبی له سلام سره د جنته دغه نو رسول الله بي السلام چې مال امر غرش په داسر د دنیاي بلال اللهي بي ابي زور په زيشم تل دي چراغي نبي سن خپل وبي ته سلام واچو په يوي وزنانه باندې تر دي باندې خپل شپيزه نو عبد الله هو ځني ته وي په ها ځله دي التنيانو دا اصلي دي تاسو پوس کړهو زمون داري په مبارکي دغه د نبي رسول الله بي السلام ژونديو اور دزی حدیث کی دار ازی چیکره نبی علیہ السلام فاطالرمه اما را د راتول اساسه ونه پسګه تا نبی علیہ السلام زمانہ چپاتی شو فقط تمذوها نو زغم جن شوما ددی سکوت نبی علیہ السلام نه کومه خبره راته مو نه کړه تاسو سوچ دی اړو ته ساده خبره ماته نو زه هپا شوما دا خبره بلال زمانه د محبت دوج نه کوي چې نبی علیہ السلام سدیو خاص تعلق ایا ایا دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه نبی علیہ السلام یې زمونه شم او زه بدلی مشرکین زه بد خفقچې ته ولې مراد توحید یې ده د هیدیو ده مشرکین د حدیث زمخ خلاف ما کی حدیث کړه راله چې هیدي نبی علیہ السلام هغه په دک د باچا ديږي کی په زمونه شم تاسو څنګه راشه نتب کو د مبارکه بعض علماء وایي که کوم احادیث د منی او کم سوق دي او کوم حدیث چې اجازه ول <سؤال> نه علامه خطابه رحمه الله فرمای چې د بازو خلقو نبی له سلام سره چې کوم مناسب او د بازو ناز چې مناسب بنو فننج د مو کو قسن ماریه بنت ابي له ده پدګری د باغچا نه د روح ارتي او تبوک کې نبی رسول پرونو ملکول اله بغلا میزان نبی رسول ته پکړی و د دې په تر څلکی بازي وای چې د دې يهودا مشرکینو لیکن دا بل تر ته اهلي کتاب او نه به لنتراتو سلام د مشرکینو ته په نازديد اهلي کتاب ته په دا څوبرا واقعيات ذکر شو د توحید اهلی کتاب او مخکې یو حدیث تاسو د سړې او حدیث, حدیث کې هم یو داوت نبی صلی الله علیه د بدر په موقع یو کس راغلو او س ته تهفه او د اسنه بی اسلام تی نماز نه ټول نه دا معلوماتي د مشرکین او نه یو د اهلی کتابو سلامونه چپوتو اپو استه کې مسلمانانو ته ډېر نقصان خطر و نو یې تل <سؤال> ملي پکار خطر مترنه نه به ستلم یایي دا